декуди геть неприємних. Крістіна Стюарт із Редмонду, дівчина, із якою, на думку більшості, був заручений Гілберт. І такою вона так ревнувала колись. А вже ж, 20 років потому Енн визнала собі це. Вона ревнувала. Вона ненавиділа Крістіну Стюарт. Уже віддавна Енн не згадувала Кристіни. Та добре пам'ятала її. Висока дівчина з обличчям, ніби витисаним зі слонової кості. Великими темними очима, і волоссям чорним, викрило. крило, із гордовитим усвідомленням своєї значущості, хоча, безперечно, носата. Врудлива. Так, очевидно було, що Кристіна дуже вродлива. Багато років тому Ен чула, буцім Кристіна вдало вийшла заміж і подалася на захід. Гілпард поспішно вечеряв, готовий щомиті мчати до пацієнтів. У Глені була епідемія кору. Ен мовчки простягнула йому лист пані Фаулер. «Кристіна Стюарт! Звісно, ми поїдемо. Я дуже би хотів зустрітися з нею. Погуменіти про давні дні. Мовив Гілберт із радісним виразом, що вперше за кілька тижнів зійшов на його обличчі. Вона сердечно мала свої біди. Ти знаєш, чотири роки тому вона втратила чоловіка. Ні, я не знала. І звідки знав про це Гілберт? Чому не розповів їй? І невже ж він забув, що у вівторок річниться їхнього власного шлюбу». День, коли вони не приймали жодних запрошень, а їхали, щоб відсвяткувати вдвох. Нехай, вона не буде нагадувати йому, хай погомонить зі своєю Кристіною, коли хоче. Що то сказала їй якось однокашниця з Редмонду, між Гілбертом і Крістиною було дещо більше, ніж ти знаєш, Ен. Тоді Ен лише розсміялася клер Гелет любила попліткувати. але, може, справді щось і було? Ен похолола, згадавши раптом, як невдовзі після весілля знайшла фотокартку Крістіни в чоловіковому записнику. Гілберт лише байдуже стинув плечима і сказав, що вже не сподівався побачити цю стару фотографію. Та чи не був це один із стрібних незначущих фактів, які свідчать про факти більші і серйозніші? Чи можливо, що Гілберт кухав Крістіну? Чи не була вона, Ен, хіба запасним варіантом, утішливим призом? «А вже ще й нерівною», – думала Ен, цілкуючись засміятися. Усе це було так безглуздо. Хіба не природно, що Гілберт хоче зустрітися з ретманською знайомою? Хіба не природно, що заклопотаний чоловік опісля 15 років шлюбу плутає дні, місяці і пори року?» Енн відписала пані Фаулер, що вони приймають запрошення. І наступні три дні провела в розпашливім сподіванні, що котресь із глинських немовлят Почне родитися у вівторок о пів на шостого вечора. Дитя, на яке вона сподівалася, з'явилася надто рано. Гілберта викликали в понеділок о дев'ятій вечора. Ен плакала, доки заснула, а прокинулася о третій. Раніше то було так приємно лежати і дивитися, як нічку лисає дім у дружніх обіймах. Слухати сонне дихання Гілберта, думати про дітей, чиї спальні були зовсім поруч, по інший бік перед покою і про новий чудовий день, що мав настати. Але тепер... Ен не склепила повік, аж поки досвітнє небо взялося сморагдовим морагодовим і Гілберт нарешті вернувся додому. «Двійнята!» Глухо промовив він, падаючи на ліжко, і замить уже спав. «Двійнята!» «Усе, що може сказати вам чоловік на світанку 15-ї річниці весілля. Двійнята!» «Він навіть не згадав, що це річниця!» Гілберт очевидячки не згадав про рішницю і тоді, коли спустився в їдальню об одинадцятій. Уперше він не сказав ані слова. Уперше не мав подарунка для Ен. Прекрасно. Тоді і вона нічого не даруватиме. Її подарунок був готовий ще кілька тижнів тому. Канцелярський ножик зі срібним руків'ям, Із датою на одному боці і ініціалами Гілберта на зворотньому. Звісно, Гілберт мав би відкупити його за цент. Щоб ніж не розрізав кохання. Та якщо він забув, вона теж забуде. Йому назло. Увесь день Гілберт був наче в тумані. Він ні з ким не розмовляв, і не по бібліотеку ймов сновида. Невже про довгождану зустріч зі своєю Крістіною? Певно, усі ці роки він тужив за нею. Ен знала, як сміховинно звучить це припущення. Та хіба ревнощі можуть бути розважливі? Мартно було намагатися кликати на допомогу здоровий глуст. Тієї миті він не міг їй зарадити». Поїзд на шарлотаун вирушав у п'ятій годині. Можна ми прийдемо подивитися, як ви обираєтеся, мамо? спитала Ріла. О, якщо хочете, мовила Ен, але, схаменувшись, подумки висварила себе. Що це за кислий голос? Звісно, приходь маленька, додала вона із каяттям. Найбільше в житті Ріла любила дивитися, як мама збирається в гості, проте навіть найменша донька подумала, що того дня маму не тішили ані плаття, ані позлітки. Ен замислилася, яку сукню їй слід обрати. Але це вже не мало значення. Скрушно казала вона собі. Гілберт не помічав її суконь. Дзеркало відвернулося від неї. У ньому була бліда, втомлена і непотрібна істота. Та все ж Кристіна не побачить її старомодною провінціалкою. Не хоче, щоб вона жаліла мене. Може їй надіти нову сукню з яблучно-зеленого тюлю на підкладці з трояндовими пупінками? Чи іншу кремову з мереженою пелеринкою? Енн приміряла обидві і постановила обрати зелено, а потім уклала волосся в занижений помпадор, який дуже її личив. «Мамо, яка ви крашива!» – захоплено охнула Ріла. Приказка свідчить, бо цим дитина до семи літ каже правду. Та й хіба Ребекка Дю не запевняла, що Енн порівняно вродлива? Що ж до Гілберта, колись він робив їй компліменти. Та чи звернув увагу на її вигляд хоч раз упродовж останніх кількох місяців? Енн не могла пригадати. Він проминув її на шляху до свого гардеробу і не сказав ані слова про її нову сукню. Якусь мить Ен стояла ображена. Відтак люто скинула сукню і жбурнула її на ліжко. Вона вбере давнє чорне плаття, яке вважали ловким у чотирьох вітрах, хоч воно і ніколи не подобалося Гілбертові. Що її надіти на шию? Джемові перли давно облущилися, хай як вона берегла їх, мов заповітний скарб. Іншого намиста чи підвіски вона не мала, хоча ораз Ен витягла маленьку коробочку з рожевим емалевим сердечком, Гілбертовим дарунком із райманських часів. Вона рідко носила його. Рожевий не пасує до родах кіз, проте нині поїде в ньому. Чи помітить це Гілберт? Усе, вона готова. А він? Чому зволікає? Звісно, він щонайретельніше найретельніше голиться. Ен різко постукала у двері. Гілберте, поквапся, бо ми спізнемося на поїзд!» «Який бездоганний вчительський тон!» – мовив Гілберт, виходячи з гардеробної. «Тобі що, туфлі мулюють?» «О, він іще жартує!» Ен відігнала думку про те, який гарний вигляд у нього в смокінгу. Нинішні чоловічі моди просто бридкі. Сміх та й годі! Яка розкішна, певне, була доба великої Єлизавети!» коли чоловіки носили білі сатинові камзоли, багряні оксимитові плащі і мережевні комірці, І геть не були розманіжені. То були наймужніші, найвідважніші лицарі, яких лише бачив світ. «Ну, ходімо, якщо ти поспішаєш», – неуважно зрунив Гілберт. Він тепер завжди так розмовляв із нею. Вона стала для нього предметом меблів. Так, саме предметом меблів. Джем відвіз їх на станцію. Сюзен та пана Корнелія, яка прийшла запитати її, чи зможе вона спекти картоплю до церковного прийняття, провели їх захопленими поглядами. Ен анітрохи не зів'яла, мовила пана Корнелія. Еге, підхопила Сюзен, хоча за кілька тижнів я думала, що їй печінка болить. Проте вона досі вродлива, а в пана лікаря плаский живіт, як завжди. Ідеальна пара, притакнула пана Корнелія. Ідеальна пара дуже чемно мовчала всю дорогу до шарлотана. А як же? Гілберт надто хвилювався перед зустрічю зі своєю колишньою милою, щоб звертати увагу на власну дружину. Енчхнула. Невже засудилася? О, це буде жахливо. Шморхати цілий вечір на очах пані Довсон, уродженої Крістіни Стюарт. Плямка на губі пекла, мабуть, там з'явиться болячка. Хіба Джульєта колись чхала? Хто міг би уявити собі порцію з пошерхлими від морозу вустами, чи Єлено прекрасно з гикавкою, чи Клеопатру з мозолями? Коли в домі Фаулерів Ен зійшла вниз із кімнати для гостей, то зашпортилася об голову, розстеленої на підлозі від межої шкури і, ледь устоявши на ногах, пролетіла через усю захаращену меблями та роззолоченими статуетками кімнату, яку пані Фаулер називала вітальною і впала в крісло, на щастя, не перекинувшись разом із ним. Перелякано пошукавши очима Кристіну, Енн зрозуміла, що та досі не з'явилася. Від цієї думки їй стало трохи легше. То була справдешня ганьба, якби Кристіна сиділа тут, насмішкувато дивлячись, як Енн Блайт поточується, ніби п'яна. Гілберт навіть не спитав, чи вона не забилася – Усю увагу його поглинула розмова з лікарем Фаулером і незнайомим енн-лікарем Мюреєм із Нюбрансвіка, автором монографії про тропічні захворювання, яка нещодавно справила щиру сенсацію в медичній спільноті. Проте монографія була забута. Щойно з кімнати для гостей зійшла Крістіна, оточена ароматом геліотропа. Гілберт підвівся. Очі його спалахнули жвавою зацікавленістю. На одну виразну мить Крістіна спинилася у дверях – а вже ж, вона не шпортилася об ведмежі голови. Ен пригадала, що Крістіна віддавна мала цю звичку – спинитися на порозі, щоб похизуватися собою. І зараз вона, вочевидь, користалася із нагоди продемонструвати Гілберту, що він втратив. ній була сукня з фіолетового оксамиту і парчевим мереживом, довгими вільними рукавами та шлейфом. Темні коси спадали на плечі, охоплені золотим обручем. На шиї висів тонкий золотий ланцюжок із розсипами діамантів. Тієї ж миті Ен відчула себе вбогою, неприбраною, замурженою селючкою, що на півроку відстала від моди. Вона вже шкодувала, що наділа це дурне емалеве сердечко. Безперечно, Кристина була все ще дуже вродлива. Так, пещена і елегантна аж над міро, але і значно огрядніше. Ніс її не став корочий, і підборіддя явно свідчила про середні літа – коли вона стояла на порозі, видно було, що ступні в неї масивні. І чи не поблякла з віком, це її претензія на значущість. А проте те, що її досі нагадували гладеньку слонову кістку, і сині очі сяяли з-під чарівної складки на лобі, якою захоплювався весь Редмонд. Так, пані Довсон зберегла свою вроду, і серце її не здавалося похованим у чоловіковій могилі. Крістіна заполонила собою кімнату тієї ж миті, як увійшла. Ен почувалася так, мов би її самої тут немає. Проте вона сіла рівно. Крістіна не побачить згорбленості, типової для середнього віку. Ен стане напрю, розгорнувши всі хоругви. Очі її зненацька позеленіли, а щоки забарвилися ледь помітним рум'янцем. «Пам'ятай, що в тебе є ніс». Лікар Мюрри, який досі не звертав на неї уваги і з подивом відзначив, що в пані Блайт дуже незвична врода. Ця хвальковита Кристіна Довсон поряд із нею здавалася геть буденною і прісною. «Гілберте, ти все так само врудливий, «Кокетливо», – проказала Кристіна. «Кристіна Кокетлова! Як добре, що ти зовсім не змінився!» І говорить вона з тим самим тягучим придихом, як я завжди ненавиділа цей її уксомитивий голос. Коли я дивлюся на тебе, – відповів Гілберт, – то забуваю значення слова «час». Де ти вивідала таємницю вічної юності?» Крістіна засміялася. Який у неї металічний сміх. Ти завжди вмів зробити гарний комплімент. Чи знаєте ви, – Крістіна локаво глянула на присутніх, – що лікар Блайт був предметом мого захоплення в ті часи, котрі, як він одає, щойно вчора лишилися в минулому. І Енн Шерлі... Ти не так сильно змінилася, як я чула. Хоч, мабуть, я не впізнала б тебе, якби випадково зустріла на вулиці. Твоє волосся дещо потемніло, правда? О, хіба не дивовижно зустрітися знову отак? Я боялася, що твій простріл завадить тобі приїхати. Мій простріл? Так, хіба в тебе його нема? Я думала, що... Мабуть, я щось наплутала, вибачливо проказала пані Фаулер. Хтось розповідав мені, що ви лежете із дуже сильним прострілем. «То пані Паркер із Лобриджа. Я ніколи в житті не мала прострілу». Блякло промовила Ен. «О, як тобі пощастило?» – відказала Кристіна з ледь чутною зневагою в голосі. «Це страхітлива хвороба. Моя тітка так потерпає від прострілів». Тон її, мов би, давав зрозуміти, що вона зараховує Ен до покоління тіток. Ен кволов сміхнулася. Востами, проте не очима. Аби то вона могла відповісти влучно і уїдливо – Ен знала, що, прокинувшись у третій ночі, неодмінно придумує хвацький дотип, який врятував би її. Але зараз утіхів цим не було. «Мені казали у вас семеро дітей», – мовила Кристіна, звертаючись до Ен, проте дивлячись в очі Гілберту. «Тільки шестеро живі», – озвалася Ен, ледь помітно зригнувшись. Навіть тепер вона не могла говорити про крихітну біленьку Джойс без болю. «Яка сім'я?», – сказала Кристіна. – Часельна сім'я вмить почала здаватися ститкою і нісенітною обвищицею. «Ти, певно, жодного не маєш?» – завважила Ен. «Бач, я ніколи не любила дітей». Кристина знизила гарними плечима, проте голос її звучав дещо різко. «Боюся, немає в мене цього материнського інстинкту. І я ніколи не думала, що єдине призначення жінки – нести дітлахів у наш і без того заюрмлений світ». Потім вони прийшли до їдальні. Гілберт повів Крістіну, лікар Мюрей повів пані Фаулер, а лікар Фаулер, незенький натоптаний чоловічок, неспроможний підтримувати розмови ні з ким, крім колеги медика, повів Н. У задушливій кімнаті панував таємничо надотний дух. Вочевидь, пані Фаулер корила там якісь пахощі. Вечеря була щедра і смачна, проте Н. їла машинально не відрізняючи страв, і всміхалася, аж доки відчула, що від неї не лишилося нічого, крім усмішки. Вона не зводила очей із Кристіни, яка із собі невпинно всміхалася Гілберту. Кристіна мала дуже гарні зуби, непристойно гарні, мов із реклами зубної пасти. Вона ефектно грала руками під час розмови. І руки в неї були красиві, хоч і завеликі. Крістіна казала Гілберту щось про від цикли – та ж розуміла вона сама, бодай, слово з того, що промовляла. Потім вони перейшли до великодніх містерій. «Ти колись була в Обера-Мергау?» – спитала Крістіна. Та ж вона добре знала, що Ен там не була. Чому навіть звичні прості запитання лунали глузливо, коли їх ставила Крістіна. «Хоча ти так пов'язана з сім'єю?» – володалі вона. «До речі, знаєш, кого я зустріла місяць тому в Галіфаксі? Ту твою подружку, що вийшла була за потворного пастора. Як його звали?» «Джонас Блейк», – відказала Ен. «Філіпа Гордон вийшла за нього, і я ніколи не вважала його потворним». «Невже? Хоча, звісно, на колір і смак. Ну, словом, я їх зустріла. Бідолашна Філіпа». У стах Крістіни слово «бідолашна» звучало вельми трагічно. «Чому бідолашна?» – озвалася Ен. «Я певна, вони із Джонасом дуже щасливі». «Щасливі? Люба, якби ти знала, де вони живуть? В обогім рибайським селищі» де справжня подія, коли свині вдаруться в чужий сад. Я чула, що цей… Джонас, так, мав дуже пристойну парафію в кінгспорті і покинув її, бо вважав, що його обов'язок – мешкати серед рибалок, яким він потрібен. Не зножу таких фанатиків. «Як можеш стежити в цій глушині, відрізаній від людей і від світу?» – спитала я. «І знаєш, що відказала Філіпа?» Кристина виразно змахнула руками і з безлічу перснів на пальцях. «Можливо, те саме, що я могла би сказати про Глен Святої Марії», – мовила Енн. «Це мій найрідніший дім на землі». «Диви, як ти задоволена тим селом», – глизливо усміхнулася Кристіна. «О, цей жахливий рот повний зубів. Невже ти ніколи не прагнула розширити обрій свого існування? Я пам'ятаю, що в Редмонді ти була чистолюбна і писала милі оповідання. Звісно, Хімерні і дещо чудні. Та все ж...» Я писала їх для людей, що не втратили віри в край далеких казок. Їх надиво багато, і вони люблять часом одержити звістку із того краю. І ти геть покинула цю справу? Ні. Але тепер я пишу живі поеми», – відповіла Ен, думаючи про джема і компанію. Крістіна здивовано витріщилася на неї, не впізнавши цитати. «Що вона має на увазі, це Ен Шерлі? Утім, іще в Редмонді всім були знані її незбагнені висловлювання». Вона дивовижно зберегла колишню вроду. Проте, очевидно, Енна належить до тих жінок, які після заміжжя геть припиняють думати. Сердечний Гілберт. Вона запопила його ще до Редмонду. Він не мав ані найменшого шансу видертися з її пут. «Хто в наші дні ще їсть подвійний мигдаль?» – спитав лікар Мюрій, розколовши горіх. Крістіна озирнулася на Гілберта. Це натяк на популярну в ті часи гру, загально визнану форму залицяння між яниками і дівчатами, у ході якої пари, обмінявшись половинками горіха, призначали одне одному жартівливі завдання. «А пам'ятаєш, як ми колись їли мигдаль?» – проказала вона. Здається, вони обмінялися багатозначними поглядами. «Хіба ж я міг забути?» – озвався Гілберт. Вони поринули у водоспад різноманітних, а пам'ятаєш, доки Енн сиділа, втупившись у натюрморт із рибою та помаранчами, що висів на протилежній стіні. Вона уявити не могла, що в Гілберта і Кристіни лишилося так багато спогадів. А пам'ятаєш наш пікнік край затоки? А пам'ятаєш, як ми ходили до Негретянської церкви? А пам'ятаєш бал маскарад? Ти була іспанкою в чорній оксамитовій сукні, з віялом і мережевою мантилією. Гілберт, очевидно, пам'ятав усе в найдрібніших деталях, але забув про річницю власного шлюбу. Після вечері всі повернулися до вітальні. Кристина михцем зеркнула у вікно, де небо на сході за темними осокорами вже мерехтіло сріблястим поблиском. Гілберте, прогуляємося в саду. Я хочу ще раз усягнути значення сходу місяця у вересневій порі». «Хіба місяць у вересні має якесь особливе значення? І чому вона каже ще раз?» «Вона вже осягала його? З Гілбертом?» Вони вийшли. Енн відчувала, що її дуже мило і приязно посунули в бік. Вона сіла в крісло проти вікна, що виходило в сад, хоча не зізналася б навіть собі у справжніх причинах такого вибору. Онде де Кристіна і Гілберт на стежці? Про що вони розмовляють?» «Здається, говорить переважно Крістіна. Гілберт, певно, унімів від захвату. Чи усміхається він там, у місячнім сейві? З у яких їй немає місця. Вона пригадала свої надвечірні прогулянки з Гілбертом в Еймельнійських садах. Невже він забув? Крістіна дивилася в небо. А вже ж вона знала, що піднімаючи голову, демонструє свою білосніжну округлу шею. Ніколи ще цей дурний місяць не сходив так довго. Вони повернулися до Вітальні разом із новими гостями. Лунали розмови, музика і сміх. Крістіна співала, дуже гарно співала. Вона завжди була музикальна. Вона співала для Гілберта про світлі спомени із днів минулих. А він мовчав, відхилившись на спинку крісла. Чи згадував він зі смутком о ті дні минулі? Чи міркував про те, що було б, якби він побрався із Кристіною? Колись я завжди знала, про що він думає. Голова починає боліти. Якщо ми невдовзі не поїдемо, я завию. Добре, що наш поїзд вирішає рано. Коли Ен вийшла на ганок, Гілберт уже стояв там із Крістіною. Вона піднесла руку і пастливо зняла йому із плеча сухий листок. «Ти справді здоровий, Гілберте, У тебе змарнілий вигляд». «Я знаю, ти перевтомлюєшся». Енза заціпеніла на Жахана. «Так, Гілберт був утомлений, дуже втомлений». А вона і не бачила, доки на це вказала Крістіна. Ніколи їй не забути сорому, що охопив її тумий. Я сприймала Гілберта як належне і сердилася, що він чинить так само». Крістіна озирнулася на неї. «Рада була зустрітися з тобою, Енн. Майже, як у давні часи». «Майже», – отяла Енн. «Але я сама казала Гілберту, що в нього змарнілий вигляд. Енн, ти повина ретельніше дбати про нього. Знаєш, колись я була закохана в твого майбутнього чоловіка. Він був, безперечно, найкращий з усіх моїх кавалерів. Ну та пробач мені вже, якщо я не відбила його в тебе». Енн знову прибрала бондючного і гордого виразу – «Можливо, він шкодує, що ти цього не зробила», – відповіла вона королівським тоном, добре знайомим Кристіні з Редминських днів, і сіла в бричку лікаря Фаулера, що мав відвести її з Гілбертом на станцію. «Яка ти жартівниця?» – мовила Кристіна, знизивши пишними плечима, і провела їх поглядом так, ніби почула щось надивови жукомедне. «Гарно провела вечір», – запитав Гілберт відсторонено, як ніколи, допомагаючи їй сісти у вагон. «Чудово», – сказала Енн, яка відчувала, що провела вечір немов на дибі. «Невіщо ти зробила цю зачіску?» – так само відсторонено поцікавився Гілберт. «Це нова мода». «Тобі не личить. Вона, можливо, годиться для інших кіз, але не для твоїх». «О, як прихро, що мої коса руді», – холодно мовила Енн. Гілберт розсудливо облишив дражливу тему. Енн завжди чутливо ставилася до зауважень щодо своїх кіз. Та і він був надто втомлений для розмов. Їлберт похилив голову на спинку сидіння і заплющив очі. Уперше Ен помітила сиві іскорки на його скронях, але не зглянулася на це. Вони мовчки йшли коротшим шляхом додому від Гленської станції. У повітрі ширився аромат глиці і терпкий запах папороті. Місячне сайво линуло на росинисті поля. Вони проминули старий покинутий дім із вибитими шибками, у яких колись витанцьовували жваві вогники. До стату, як моє життя, – думала Ен. Тепер усе не було для неї нового понурого значення. Блідий метелик, що пурхнув побіля них, скидався на привид втраченого кохання. Аж ось вона перечепилася через крокетні ворітця, ледь не заоравши носом у клумбу флоксів. Чому діти ніколи не перебирають іграшок із-під ніг? Завтра вона неодмінно висварить їх. Гілберт сказав лише: "О!" і підхопив її. Чи Чоботи він так само байдуже, якби то Крістіна зашпортилася, коли вони осягали значення сходу місяця. Щойно вони увійшли в будинок, Гілберт кинувся до кабінету, а Ен мовчки рушила нагору, до спальні, залитої місячним сайвом, срібним, холодним і непорушним. Вона підійшла до відчиненого вікна і визирнула на двір. Нині витимав пес Картера-Флега, і він робив це захоплено і самовіддано. Листя у сукорі всріблилися в місячнім сяйві. Усе довкола шепотілося тихо і зловісно, наче дім більше не був її другом. Ен почувалася хворою, змерзлою та спустошеною. Золото життя пожухло, наче з'явіли листя. Ніщо більше не мало значення. Усе здавалося далеким і нереальним. Віддалік гуркотіли хвилі. Море приходило на одвічну зустріч із берегом. Тепер, коли Норман Дуглас вирубав ялини на своїй ділянці, Ен могла бачити маленький білий дім мрії. Які щасливі були вони там із Гілбертом, коли їм вистачало того, що вони разом у власному домі, з їхніми мріями, любов'ю та мовчанням. О, то було мов ніжний світанок, коли Гілберт дивився на неї з усмішкою, що призначалася тільки їй. Коли щодня винаходив новий спосіб сказати «Я кохаю тебе», коли вони ділили і радість, і горе. А тепер він утомився від неї. Чоловіки завжди були такі. І завжди будуть. Досі вона вважала Гілберта винятком, але тепер знала правду. І як їй звикнути, як пристосувати життя до цієї правди. Звісно, є діти, тоскно, міркувала вона. Я мушу жити заради них, і ніхто не знатиме. Ніхто. Мій не дозволю, щоб мене жаліли. Що це? Хтось мчав нагору, перестрибуючи по три сходинки, як робив Гілберт у Домі Мрії. Як він давно вже не робив. То не міг бути Гілберт. Але то був він. Він одерся в кімнату, жбурнув на стіл невеличкий пакунок, схопив Енза стан і полинув з нею у вальсі, наче веселий школяр, доки спинився, задиханий посеред озерця. Налитого місячним сяйвом. «Я не помилився, Енн!» «Слава Богу, я не помилився! Пані Героу одужає!» Так сказав фахівець. «Пані Героу?» «Гілберте, що ти маєш? «Хіба я не казав тобі?» «Звісно, казав!» «Але ні, то була така болюча тема, що я просто не міг!» «Усі ці два тижні я до смерті боявся, не міг думати ні про що інше!» «Пані Героу з Лобриджа лікувалася в Паркера!» Він запросив мене для консультації. Я поставив інакший діагноз, ніж він. Ми ледь не посварилися. Я певен був. Я знав, що маю слушність. Казав, що є шанси. Ми відправили її до Монреаля. Паркер запевняв, що живою вона не вернеться. Її чоловік присягався мене застрелити, що й не побачить. Вона поїхала, а я місця собі не знаходив. Раптом я все ж помилився і дарма її мучив. Але ні, сьогодні надійшов лист. Вони підтвердили мій діагноз, Прооперували її. Вона житиме. О, моя дівчинко, я можу перескочити місяць. Я помолодшав на 20 років. Ен мала заплакати чи засміятися, і вона засміялася. Як то було чудово знати, що можеш сміятися. Хочеш сміятися? Зинаївка все стало правильно і зрозуміло. «Це певне тому ти забув, що сьогодні річниця нашого шлюбу?» – ущипливо запитала вона. Гілперт відпустив її лише на мить. Потрібно, щоб вкупити зі столу пакунок. Я не забув. Два тижні тому я замовив оце поштою в Торонто, а надійшло воно щойно сьогодні. Мені було так соромно вранці, коли я не мав для тебе дарунка, що я не згадував про річницю. Думав, що ти забула. Надіявся, що ти забула». А зараз, коли ми повернулися, у кабінеті лежав дарунок, і лист від паркера. Дивися, тобі подобається. То був маленький діамантовий колон, що іскрився, немов живий, навіть у місячнім севі. Гілперте, а я приміряй, шкода, що він не дійшов уранці. Тоді ти мала б собі прикраси на вечір замість того старого сердечка, хоча воно так зворушливо умостилося у твоїй милій ямці по шиєю. Але чому ти не обрала зеленої сукні, Енн? Мені вона сподобалася. Нагадала те плаття із трояндовими пупінками, яке ти носила в Редмонді. То він помітив сукню і досі пам'ятає ту стару, якою так захоплювався колись? Енн почувалася, наче відпущена птаха. Вона знову летіла. Гілберт обіймав її. Вони дивилися одне на одного в місячнім сяйві. Ти справді кохаєш мене, Гілберте? Я для тебе не просто звочка. Ти так давно не казав, що кохаєш мене? Моя рідна, рідна і кохана. Я думав, що ти знаєш себе слів. Я не міг жити без тебе. Ти завжди даєш мені сили. У Біблії є вірш про тебе. Вона чинить для нього добро, а не зло. По всі дні свого життя. Життя, що кілька хвилин тому здавалося порожнім і сірим, було рожеве і золоте. І яскріло всіма барвами веселки. Намить забутий колон упав на підлогу. Він був дуже гарний. Проте лишалося ще стільки цінніших і більших чудес. Довіра, мир у душі і натхненна радісна праця, сміх і щастя. І давня спокійна певність незмінної любові. О, Гілберти, якби ця мить тривала до віку. У нас іще буде багато чудових митей. Настав нам час провести другий медовий місяць. У лютому в Лондоні відбудеться великий медичний конгрес – «Ен, ми поїдемо на нього, а потім трішки помандруємо старою Європою, побудемо тільки закоханими. Це буде однаково, що знову побратися. Останнім часом ти сама не своя. То він помітив? Ти втомалася, Тобі потрібен відпочинок. Тобі теж, коханий. Я була безсоромно сліпа. Я не хочу, щоб мене винуватили, бо ці дружини лікарів умирають замолодо». Тож ми влаштуємо собі відпустку і повернемося додому бадьорими і свіжими. Із цілковито відновленим почуттям гумору. Ну, приміряй колон і лягаймо. Я до смерті хочу спати. Уже кілька тижнів не міг виспатися. Двійнята. І ця тривога за пані Героу. «Про що це ви із Кристіною так довго ще видали в саду?» – спитала Енн, поважно крутячись перед зеркалом із діамантом на шиї. Гілберт позіхнув. «Не пам'ятаю». «Кристіна просто базікала. Та ось один факт, який вона повідомила. Блоха може скочити на відстань у 200 разів більше за нею саму. Ти знала це, Ен?» Вони розмовляли про бліг, доки я не вісніла від ревнощів. Яка ж я була дурна. «Чого це ви заговорили про бліг?» «Я вже й не пригадую. Можливо, після «Доберман Пінчерів»?» «Доберман Пінчерів? А що це таке?» «Нова порода собак. Здається, Кристіна добре тямить у цьому». Але мене так мучила думка про пані Геру, що я і не зважав на її оповіді. Вона щось казала, я пам'ятаю, про комплекси та пригнічення, модні теорії з нової психології, про мистецтво, подагру, політику і жаб. Про жаб? Якісь досвід, що проводить один науковець із Вініпега. Крістіна ніколи не була цікавою співрозмовницею, а тепер стала геть нудна. І злостива. Замолода вона не була, така жовчне. «Хіба вона сказала щось лихе?» – одавана безневинно мовила Н. «Ти не помітила?» «Ні, звісно, ні. Тобі самі не властиві ці почуття. Ну, але то пусте. Як би не її сміх?» «І вона погладшила. Добре, що ти зовсім не гладшаєш, моя дівчинко. «Не можу сказати, що вона дуже погладшила», – милостиво проказала Н. «І вона, безперечно, дуже врудлива жінка». «Така собі. Але це обважніло». «Ви з неї ровесниці, але вона виглядає старшою років на десять. А ти казав їй про вічну юність!» Гілберт провинно всміхнувся. «Я мусив сказати щось про людське око. Цивілізація не існуватиме без дрібки лицемірства. Хоча Кристіна, звісно, добра давня правителька. Хай і не належить до племені, що знає Йосипа. Вона не винна, що в ній не лишилося іскри. А це що?» «Мій дарунок тобі, дорічниця весілля. Але ти заплатиш цент за нього». «Я не ризикуватиму. Як я вимучилася нині?» «Мене точили ревнощі до Крістіни». Їлберт поглянув на неї ще роздивований. Він гадки не мав, що Ен може його ревнувати. «Моя дівчинко, я і не знав, що ти на це здатна». «О, так. Багато років тому я ревнувала до Рубі Джеліс через ваші листи». «Я листувався з Рубі Джеліс?» «Не пам'ятаю». «Ох, відолаш на Рубі». «Та як щодо Роя Гарднера? Чи я б казала, а чи я б мовчала?» «Рой Гартнер?» «Філіпа недавно писала мені, що зустріла його, і він став вельми огорятний. Гілберте, можливо, лікар Мюрей і видатний фахівець у своїй галузі. Та він скидається на жердину, а лікар Фаулер – на пончик. Ти мав такий імпонзантний вигляд на їхньому тлі». «Дякую, дякую». «Це і має стверджувати дружина. Я відповім тобі компліментом на комплімент. Ти була нині пригарна, хоч і наділа ту сукню». Ніжний рум'янець на щоках, а очі. О, як добре! Найкраще, коли змучишся лягти до ліжка. Є ще один вірш у Біблії. Дивно, як участі ті вірші в недільній школі і запам'ятовуєш на все життя. Успокої я ляжу і засну. Успокої. Засну. Добра ніч. Гілберт заснув ледь не перше, ніж промовив останнє слово. Милий, утомлений Гілберт. Мовчи телефоне. Жодному з немовлят вона не дозволить потурбувати його. Енн не хотіла спати. Вона була надто щаслива, щоб заснути одразу. Легко і нечутно вона зібрала розкиданий одяг, сіла при дзеркалі і розчесала коси. Усміхнена, кохана жінка. Потім надівши пенюар, прослизнула по інший біг перед покою до кімнати синів. Волтер, Джем і Шерлі місто спали у своїх ліжках. Миршавко, що пережив не одне покоління кошенят-мартоплясів і став повноправним членом сім'ї, скрутився клубочком у ногах Шерлі. Джем заснув над книгою «Життя капітана Джима». Вона лежала розгорнута біля подушки. Який довгий став Джем під ковдрою. «Скоро він буде зовсім дорослий, сильний, надійний хлопчина». Волтер усміхався в вісні, як той, хто пізнав чарівну таємницю. Віконна рама в місячних променях відкидала тінь на стіну понад його узголів'ям. Виразну тінь у формі хреста. Багато років по тому згадуватиме цю тінь, як лихе знамення далекого курселета і солдатської могили десь у Франції. Проте нині то була лише тінь. Висип у Ширлі минув. Гілберт мав рацію. Він завжди мав рацію. Нен дітаріла спали в сусідній кімнаті. Діз з розсипом чарівних грудих кучерів І засмаглою ручкою попід щукою І Нен з довжелезними віями Очі за цими повіками З тонкими прожилками були карі До стату як батькові Ріла спала до лілиць Н перевернула її Та сонні оченята не розплющилися Сини і доньки так швидко ростуть Невдовзі вони будуть дорослими Юнаками і дівчатами Мене дитинство Нетерпляче і сповнене солодких мрій Кораблі вийдуть із безпечної гавані і попливуть до незнаних портів. Хлопці оберуть собі справу всього життя, а дівчата... О, вона мріє про дні, коли інглесецькими сходами зійдуть красуні у весільних серпанках. Та ще кілька років вона плекатиме і настановлятиме їх, і співатиме їм пісень, яких співали своїм дітям і їй, і Гілбертові незлічені покоління матерів. Ен вийшла в передпокій і підступила до вікна. Підозри, образи і ревнощі зникли так само, куди відходять зів'ялі ночі. Вона була весела, щаслива і радісна. Блайт «Я щаслива», – проказала вона, сміючись із власного маленького каламбуру, адже прізвище Блайт співзучне з англійським словом «блайт» – «щасливий». Унизу під вікном була чарівна таємниця нічного саду. Дальні пагорби, запорошені місячним сяйвом, здавалися фантастичними. А через кілька місяців Ен побачить ті самі промені понад туманними пагорбами Шотландії, понад Мелроузом та руїнами Кенілворта, понад церквою на Ейвоні, де спить вічним сном Шекспір, а можливо і понад Колізеєм, Акрополем, понад водами смутних рік – що протікають там, де стояли колись могутні грізні імперії. Ніч була прохолодна, невдовзі надійдуть морозні осінні ночі, а тоді сніг, білий, холодний, глибокий зимовий сніг і нічні хуртовини, але то байдуже, адже їх огортатиме чарівний дух камінного вогнища. Хіба Гілберт не обіцяв їй дров із духмяної яблуні? Вогонь забарвить сірі дні, що неодмінно настануть. Що будуть їм кучу гори, і пронизливий вітер, коли в серцях палатиме любов, А назустріч йтиме весна, і шлях осяватимуть усі маленькі радощі життя. Ен відвернулася від вікна. У білім пеньюарі та із двома товстими довгими косами Вона знову була Ен із зелених дахів, Ен із Редмонду, Ен із маленького дому мрії. І саяла яскравим внутрішнім світлом, Споза відчинених дверей долинали тихі дитячі подихи. Гілберт, який рідко хрупів, тепер явно похропував у вісні. Ен усміхнулася. На думку її спали слова Крістіни, бідної, бездітної Крістіни, що тільки і пускала маленькі глузливі стріли. «Яка сім'я?» – переможно мовила Ен.